wanaangaza kwa anaingia na wimbo dhambi ilipoingia ingia duniani Sandi sana msimishi wa Mungu ndugu Jeremaya Mkiri leo ikiwa ni siku nyingine ambaye hatunaguri kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwema kwetu kiasi ya kwamba ametukimbia tena kuwa na wakati mwingine zikiwa na pumzi ya uhai hivyo pia ninachukua nafasi kumtukusa na kumshukuru na kuwaribisheni nyote wasikilizaji wetu popote pale mnapoendelea kututegea nikiwa karibaa niki katika siku nyingine ambaye ni siku mpya kama ninavyoendelea kwa ni ya kwamba wakati wote mnapoona Mungu akitujalia kuweza kuwa hewani kwa njia hii tukumbuke kila wakati Kuizamin hii radio yetu ya Baguzi Global Radio na kuweza kuiombea na wakati ninaposema kuizamin ni kwa kujitoa kwa hali na kwa mali kuweza kui, eh, kui support ili iweze kupata nafasi ya kuendeleza eh, huduma hii ya kuleta habari njema na bila shaka ya kwamba wewe pia unatenda kuwa sehemu ya uenezaji wa hijiri. unapo unapojamin hii radio ni ya kwamba utakuwa kweli umetenda kazi na ndio unaona siku ile Yesu atakapokuja wengine wataambiwa ingieni katika ufalme wangu mimi nilikuwa sijui mbele wala nyuma lakini chochote ulichotoa kili kiliwezesha redio hii kuweza kuleta habari mpaka mahali mimi niko na nikapata ujumbe wengine watauliza ni lini lakini ni wa taambiio mlipotoa mali yenu mkadhamini mini. Mungu aweze kuwabariki mnapoendelea kuidhamini radio hii na tuendelee kuiombea. Wakati huu pia ninataka tumkaribishe Mungu kwa njia pekee ili aendelee kuwa pamoja nasi katika makala haya maalum, makala ya neno linaendelea tuombe Baba mtakatifu wakati huu na hii tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mfululisho wa mafundisho hii ya neno lako ambalo linasimama na linaendelea na linaendelea kuandaa watu kwa ajili ya kuwapeleka mbinguni litakapokuwa likirudi Nina kushukuru kwa ajili ya wasikilizaji hawa wote ambaye wanaendelea kusikiliza neno hili pote ulimwenguni na wengine pia ambaye hawajawahi kujua ya kwamba kuna habari hii hebu endelea kuwajulisha kupitia kwa hawa wanaosikiliza ili waweze kuja na kusikiliza ukweli huu na uweze pia kuwapatia watumie wakati tunapowapatia kuuliza maswali waweze either kuandika ama kupiga simu ili baba wa biguni waweze kuwa na uhakika ya neno vile linavyosema divyo linavyoendeleza kusimama na kuendeleza kutara na kuendelea kuta kuandaa wengine kwa ajili ya umilele wakati huu ninaombea kila familia ambayo imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji ulimwengu mzima uendelee baba wa biguni kuwabariki Uendelee kubariki jamii hizo na kukutana na mahitaji yao kila wakati. Nami ninapozungumza, mimi ni mtumishi wako. Naomba baba wa mbinguni, ukaendelee kunitakasa ili nifai kwa utumishi. Neno lako Bwana unapolipitisha kwa chombo kama mimi, baba, unless uweze kunitakasa, mimi sifai na siwezi kuleta neno, lakini wewe utiako ndani yangu, utanitumia kama chombo na wasikilizaji wetu watoto wako kote ulimwenguni waweze kufaidika waweze kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili tunakuomba uwe pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na tunaomba kupitia kwake Yesu Bwana mkombozi wetu amen basi ningependa niwapatie mkutasali wa yale tuliyokuwa tunaangalia Unabuka ya kwamba series yetu inaelekea tunaendelea sasa tutaona kama tutaitamazisha siku hii ya leo ama vipi na series ambayo tumekuwa nayo ukiendelea ni juu ya sheria za Mungu na agano lake Mwenyezi Mungu Sheria za Mungu na agano lake na tumeangalia na tumeona ya kwamba sheria haina mbili ambazo Mungu alizipeana moja iliandikwe na ye mwenyewe aliyaandika na nyingine alimwagiza Musa aandike na hiyo ndio ilikuwa ni sheria zaidi ya, ya mia sita ambazo zinaitwa sheria za maagizo ama za mapokeo ama ceremonious row na sheria hizi ziliwekwa nje ya sanduku na zile zilioandikwa na mkono wa Mungu ziliandikwa ndani ziliyeko ndani ya sanduku. Na ndivyo tukaona ya kwamba sheria hizi zilizokuwa nje ya sanduku zilikuwa zinamlenga Yesu ambaye alikuwa aje afe na atimize sheria iliyokuwa ndani ya sanduku. Na tukaangalia tukaona ya kwamba sheria hizi Zilipo, ku, zilipo zilipo e, Yesu alipokufa msarabani ziliweza kufikisha mwisho wa kazi yake na ndipo tunaona ya kwamba hata kama sheria hizi ziliweza kufikisha e, zilifika mwisho wake hata wakati ule ambaye zilikuwa sasa haziwezi kutumika Paulo mtumishi wa Mungu anazieleza kina vile zilivyokuwa zinamlenga Yesu na vile zilipofika ikomo chake msalabani. Na ndipo tunaona ya kwamba hekaru pia ambalo tumelisoma kwa njia ya urefu sana. Tukaona ya kwamba ile hekaru pasia iliyokuwa katikati wakati Yesu aliposema imekwisha iliweza kuraruka ikidhihirisha wazi ya kwamba pia kazi ya hekaru hapa duniani imeweza kufikia kikomo na ndipo tunaona ya kwamba Yesu huyu ndio aliyekuwa nuru ya ulimwengu hata kabla hajaja katika ulimwengu huu na ndipo yeye alipokuja ambaye ni mwokozi na masihi aliyokuwa ameahidiwa basi akaweza kuendelea kuwa nuru na kuendelea kuwa taa ya ulimwengu huu na ndipo tunaona ya kwamba hata manabii waliweza kuangaziwa nuru na Yesu ndipo basi kaona yeye kumbe ni alfa na omega yeye mwanzo na wa mwisho na tukaona alipomwaga damu yake pale msarabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi za ulimwengu isha alifufuka na akapaa akaenda zake mbinguni na alipoenda mbinguni akaanza kazi ya upatanisho mpango wa wokovu ukaendelea pale mbinguni wanake alimaliza hapa duniani na akapaa binguni ili aweze kusimama mbele ya baba Mungu wetu badara yetu Mamujibu wa kitabu ya ja wahibrania haya aya ya 24 alipoenda mbinguni aliingia mahali patakatifu ambaye hapakujengwa na mkono wa mwanadamu hakuingia na damu ya mbuzi ama ng'ombe ama kondo aliingia kwa damu yake mwenyewe ili aonekane mbele ya baba pandara yetu Na hivyo nuru ikaendelea kuangaza kutoka pale msalabani Calvary mpaka hata alipopaa binguni nuru hiyo ikaendelea kuangaza. Na nuru hiyo inapoendelea kutuangazia tusipoelewa elewa ile huduma iliyokuwa inaangaza hapa duniani na tukipuza, ni nikusema hata hiyo ya wakati huu haitaweza kutuelewa zaidi maana ile iliyokuwa ya kwanza kupitia kwa hekaru ilikuwa inamlenga yeye aliyokuwa aje na hivyo tukikubali hiyo ya kwanza, tutaelewa kweli alikuja na akaweza kutimiza wajibu wake. Na kisha akapaa, kaenda zake binguni na leo yuko binguni akisimama mbele ya baba kwa ya wewe na kwa ajili yetu. Habari jema iliendelea hata wakati wa Hao Wayahudi na ukweli mpya ulipokuwa unaendelea kufunuliwa yale yaliyokuwa yanaunuliwa zamani iliweza kuangaziwa zaidi na nuru mpya. Na kwa hivyo Mungu anapoleta nuru mpya pia kwamba ile ya kwanza inakuwa haina maana lakini inafunuliwa inaonekana jinsi ilivyo na udani na urefu wake. na Ndipo Mungu hakuweza kuwaita wale wahibrania waweze kujisungushia ukuta wao wakiwa kana kwamba wanajiona ni watu wa maana kuliko wengine bali aliweza kuwaita ili waweze kuwa nuru mungu alimuita Ibrahimu akamfanyisha kwa hali na mali akaweza kumpatia nuru ya ajabu na yeye hakujizungukia na, na ukuta bali aliweza kuwa chelelezo na mataifa waliokuwa wakimzunguka Abrahamu hata wale waliokuwa pamoja naye wakaweza kuona nuru ya mbinguni na wakaweza kuona tabia ya Mungu na tukaona Mesopotamia, Canaan na Egypt hata katika sodom na gomola yeye alidhihirisha ya kwamba ni mchumbe wa Mungu na ndipo tukaona ya kwamba pia Abraham aliweza kutimiza wajibu aliyopewa na Mungu na hivyo hivyo na sisi Mungu anataka kutuitimize na alipunza sheria kumi za Mungu ndipo basi tunaona hata mtu kama kama kama Yusufu aliweza kutumika pia na Mungu katika nidhamu yake akaweza kumwakilisha Mungu kumwakilisha Mungu katika Misri akaweza kuzituza sheria kumi za Mungu hata akaweza kuwapa hawezi kuvunja hata sheria moja ya uzinivu maana sheria zote kumi ukivunja moja umevunja zote na Egypt ikaweza kufa, kufaidika kupitia kwa huyu kijana aliyezitunze sheria za Mungu na akawa mwakilishi wa Mungu katika isazi ile na wakaweza kuzifahamu sheria kumi za Mungu ya kwamba ni tabia ya Mungu Musa aliyolelewa katika hiyo hiyo Misri tukaona pia ye alipofahamu ukweli aliamua kuachana na kuwa mkuu kuwa mkuu wa Misri akaweza kutunza sheria za Mungu akaweza kumkua nuru ikaweza kuangaza katika nchi ile ya Misri Na akadhihirisha juu ya tabia za Mungu na walipokataa Mungu akaweza kuwaletea hukumu ndipo basi tunapoona hata habari za mkombozi wa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri iliweza kuwafazaisha mataifa yote hata na Jeriko unaposoma katika kitabu cha Jeriko cha Yoshua tunaona ya kwamba hata rahabu anasema wakati alipowaficha wale wapelelezi tuliposikia habari zenyu yeye yetu iliyeiuka na tukatupalia nguvu yoyote ama ujasiri kwa sababu yenu kwa sababu Bwana wenyu ni bwani Mungu hakuna mwingine juu na duniani mbinguni na na duniani anaofanana na Mungu wany. Wa walizungumza juu ya mambo hii ya Mungu huyu mwenye sheria kumi na hata walipocheza na sheria kumi unajua mambo yaliyowatokea kule na wakazungumza juu ya Mungu huyu wa mkombozi wa wana wa Israeli. Ipo basi wapendwa. Naona hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa nakusudia wana wa Israeli wa na kuabudu sanamu waweze kuwa mabarusi wa Bwana na hivyo ndivyo wewe na mimi tumeitwa ili tuweze kuwa nuru ili tuweze kuwa mawakirizi wa Bwana na ndipo tuweze kuwekwa wakfu ama kujiweka wakfu tuwe tunu kwa Mungu kama vile alivyokusudia kwa hawa wana wa Israeli ijapokuwa wao walijizungukia na ukuta wakajiona ya kwamba they are very peculiar na nuru yao wakaifunika kwa debe. na ndipo basi kwa Kristo tunastahili kujua na Yesu mwenyewe anatuambia hakuna wakati mji uliowekwa weko mlimani unaweza fichika na uwezi kuhakikisha hata kisha ukaifunika kwa kwa kwa kwa kwa, kwa debe la. Lakini ni lazima uweze kuacha nuru yako iweze kuangaza. Na ndipo akaendelea kusema ya kwamba basi na nuru yenyu iweze kuangaza watu waweze kuona matendo yenyu mema, wamtukuze Mungu wa bingu. Matayo kitabu cha Matayo five fourteen to sixteen Na unaona ya kwamba kwa kweli sheria hizi za Mungu ambaye zinaletea wakristo shida kwa sababu hawastaki na wanataka kwenda biguni ni ya kwamba hii ni tabia ambaye ni ya Mungu na ikiwa unakataa hata nchi hii ya America ukija hapa ukikataa katiba uta utaishia uta, uta gerezani utaishia kwa jera kwa sababu kila kila serikali ina katiba yake na katiba hiyo ukidharau ni ya kwamba utaishia gerezani ama utahukumiwa na utapata shida hivyo ukiwa unakataa katiba ya binguni sijui utaenda bingu gani maana ile bingu ambaye ni yenye katiba hii hata hii katiba ndiyo itakao hukumu watu. Kwa hivyo katiba hii ni katiba kuweza kuchukuliwa kwa na tujue ya kwamba Mungu anakusudi na wewe na mimi tubadilishwe tuwe na nia kama yake. Kwa sababu ya kutoamini kwao na kukubali kuweza kutumiwa na shetani, ipo tuliona ya kwamba waliweza kufuata njia zao na njia zile walizokuwa wanafuata za washenzi badala ya kumfuata Mungu na Ndipo basi ukaona ya kwamba agano ni mbili, agano lile ambalo ni la milele na agano ambaye ni la muda tu. Na ndipo kitabu cha mwanzo mbili tukaona ya kwamba Mungu akiweza kutoa agano la kale akisema nitaweka hata kama watu wangu mwaangusha wei shetani nitaweka adu, adui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na, na mbegu ya mwanamke na mbegu ya mwanamke itakuponda kichwa chao utaiponda kisigino akidhihirisha ukombozi wa ulimwengu kwa neema ya Mungu ahadi hii ndio inapokuja sasa tena uweza ufanyiwa upya wa Ibrahimu na tukaona ya kwamba Abraham anaendelea kuzalibiwa ya kwamba kupitia kwake ni itainjiia katika ulimwengu na ahadi hii ilikuwa inamlenga Yesu ambaye angekuja kuwa fidia kwa ajili ya ulimwengu huu. Na ahadi hii iliyozungumzwa na Ibrahimu haikusema haikusema wazao inasema mzao, yani ni Kristo. Na Ibrahimu aliamini na akaweza kuamini Yesu kusamehewa dhambi. Unajua yeye alitenda dhambi nyingi. Kumbuka ya kwamba katika Misri alipeana mke wake akidanganya ya kwamba yeye ni dada yake sio mke wake. Unaona yeye alianguka. Kumbuka yeye alienda na mjakazi wake. Hiyo ni dhambi. Na vingine wanauliza kwa nini Mungu haku ha, aliachilia hiyo. Mungu haachii dhambi, lakini anasema kwa mujibu wa kitabu cha Yohana moja moja tisa tukiziungama zambi zetu ni muamini tena ni wa haki, anatusamehe na kutakaza kutokana na udhalimu wote. Hivyo Mungu hawezi kuachilia dhambi. Na Mungu apendelei ndipo anasema mimi ni Yehova Mungu akamwambia Ibrahimu mimi ni Yehova Mungu mwenye nguvu utembee ujue vile utakavyotembea mbele zangu na uwe mkamilifu na ndipo basi Mungu anasema Ibrahimu aliweza kusitii sheria zangu anasema hivi katika kitabu cha mwanzo sita Haya ni ya tano soma eh, anasema hivi kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akasikia maagizo ma yangu na sheria zangu na hukumu zangu na ushia zangu Ibrahimu akaweza kutii na, kus na, na, na, na kushika sheria hiyo na Bwana akasema ya kwamba nami ninaweka na nami ninaweka agano kati nitalifanya upya na nitalifanya imara. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo Seven Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na vizazi vyako vyote litakuwa ni agano la milele, na nitakuwa Mungu wako, wako wewe na kwa uzao wako. Na unaona agano hii sasa ni lile lile na Mungu pale Eden kuja linafanywa upya katika Ibrahimu na leo tunajua ya kwamba ilitimishwa wakati Yesu alipokuja na wewe na mimi Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila muamini asipotee bali aweze kuwa na uzima wa milele ndipo basi kwa vitu viwili ambaye haziwezi kubadilika na hivyo Mungu hawezi kufanya uongo kusema uongo aliahidi na alitimiza na ile agano la Ibrahimu kumbuka ya kwamba lilikuwa linamlenga Yesu na ndilo hilo hilo lilo kuwa limepewa ayule anu ame Adam likaja likawa linashikiliwa na na na shethi likaja hivyo mpaka wakati wa Ibrahimu ndipo basi haya yote yalikuwa yanagonjewa kwa hamu mpaka Yesu alipokuja na kaweza timiza ndipo Mungu akasema hivi mkisikikia sheria zangu na kutii na muweze kuweka sheria hizo mtakuwa watu makuhani wangu katika ulimwengu toka haya ni ya ishirini na kutoka tisa haya ni ya, ya, ya tano mpaka sita Mkisiki, ikiwa mtafikia sauti yangu kweli kweli asema bwana mtakuwa na kuishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu langu uliko mataifa yote ile kwa maana dunia yote ni yangu nani mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani taifa takatifu haya ndiyo maneno Musa alipoambiwa awambie wana wa Israeli na walipoambiwa hivyo tunaendelea sasa na series yetu tuone mahali kama tutaifikisha leo mwisho ana, ana, anasema hivi walipoambiwa hivyo hata bila kujua ni nini wanajibu. Biblia inasema walisema wakiwa na ujasiri, wakiwa na kiburi, ah haya yote tutatimiza kama vile Bwana alivyo sema. Hawakuweza kuelewa ya kwamba dhambi vile imeweza kuwapeleka mbali na Mungu. Na Hawakujua ya kwamba dhambi imewalemea ndani ya mioyo yao. Lakini wao walifikiria ya kwamba hiyo si nikutii tu. Hawakujua ya kwamba pasipokuwa na msaada wa Yesu, hawawezi kutunza sheria za Mungu. Na hivi ndivyo hata ilivyo hata leo. Wengi wanapoangalia sheria hizi za Mungu na wanapoona jinsi linavyo linavyosema Wanasema hakuna mtu anaweza tunza hizi sheria. Kweli hakuna, lakini mwanadamu Yesu alikuja duniani akazitunza, akaedhabiwa haki na leo amepaa amekakufa alipoadhabiwa haki huyu Yesu, akaweza kuvua haki yake, akakuvika wewe. Na hivyo anakuambia mwanangu, "Nimetenda yote unaostahili kutenda." Wewe ni kuinua mkono tu na kuweza kuchukua. Ni kama umewekewa sahani imejaa. Chakula mezani mwako. Na unaambiwa kazi yako wewe ni kukula tu. Sasa ukishindu na kukura utakufa. Na hautakufa kwa sababu chakula hakiko. Niko mezani. Mkono tu uinue upeleke kwa mdomo utafune umeze. Hivyo ndivyo uokovu ulivyo raisiti. Ya kwamba uokovu wetu umepatikana kwa njia ya rahisi lakini umeweza kugalimu bingu mwana wa Mungu. Lipo unasikia unaposikia ya kwamba tunaokolewa kwa neema, sina hilo neema maana yake ni kitu ambaye hatukustahili. Lakini kwa sababu ya pendo la Mungu nikamsukuma ili ye mwenyewe aweze kupotesa uhai wake ili wewe na mimi tuweze kuokoka. Dipo basi hawa kwa sababu ya kutoelewa na kutojua na kutotojua kuto, ya kwamba tumekuwa watumwa wa dhambi na hivyo ndivyo tunavyofanya na hatufundishwi kutenda dhambi walisema kwa, kwa ujeuli ya kwamba tutaweza ku tend kutii sheria hizo na umbe wao bila Yesu ama wewe na mimi bila Yesu hatuwezi kutunza sheria za Mungu hatuwezi kujitafutia haki yetu kwa kutii sheria lakini Yesu mwenyewe ndio akiwa ndani yetu anatuwezesha kutii sheria kwa mujibu wa kitabu cha Yohana Yohana haya aya ni ya nne ya tano na ya sita hata na ya saba Anasema ya kwamba yeye ni msabibu sisi tuko matawi na kama vile tawi haliwezi kuzaa rizipo Hali ndani ya mti hivyo ndivyo sisi nasi tuko nje yake hatuwezi kuzaa na anasema kaeni ndani yangu nani nami ndani yenu na tutakapokaa ndani yake na yeye akae ndani yetu basi anasema lolote tunalo liomba atatupea ili furaha yetu iweze kukamilika hivyo tukimuomba tuwezeshe kushishika sheria hizi maana tunashindwa yeye atatuwezesha nazo sheria zake kwa sababu hasina shida wa kitabu cha Yohana wa kwanza 5 anasema na hii ndiyo mapenzi ya Mungu nishike sheria zake nazo sheria zake hazina shida kwa hivyo wenye shida ni mimi na wewe kwa sababu hatutaki panaponia anajia kitaka Mungu atatuwezesha. Basi akasema yote ya, ehayo mungu wamesema, jakutoka, 20 na ine, haya Mungu amesema tutayatutayatii kitabu cha kutoka 24 haya saba. Musa basi akaja akaleta. Nanake wamesema taziti hizo zote umesema Musa akasema nivyo haya kutoka 24 akaleta kitabu cha agano akakisoma mbele zao na akasema nao akasema haya okay. yote uliosema mtayatii mtayatii hii ikawa ni agano ambaye wameagana na Mungu na wanataka kutenda na mwili na kwa sababu hiyo wao hata sheria hizo muza hajazileta. Wakanguka na wakaabudu sanamu. Na Ndiyo unaona ya kwamba agano ambalo waliagana na Mungu kwa sababu walikuwa nafikiria ni kutenda, ni kutii na mwili ikawa imesidikana Na ndipo basi unaona ya kwamba wao wenyewe walisikiliza sauti hiyo ya Mungu ikizungumza wakaambiwa sheria hizo zote ambayo mmesema ni di mtunze hizi na sasa ikawa ni agano lakini sasa kwa sababu waliabudu dama Mungu akavunja agano hilo jeu unaona hata Musa alipokuja alivunja sheria hiyo ikidhihirisha kwamba agano lao na Mungu limevunjika na ndipo unaona sasa wao pia wanahitaji agano jipya. Lao si nandipo Na ndipo unaona ya kwamba hilo ndilo lilikuwa linaitwa agano la kale. Na ndipo basi neno linasema unapoendelea kutii sasa na kuweza kushika sheria hizi unakuwa katika new covenant, unakuwa katika agano jipya. Na sasa agano jipya linasema nini? Linasema hivi. ni Mti na utaishi. Na Biblia inasema mtu yote atakao ataishi. Ezekiel ishirini ah, kumradi. Eh, Ezekiel 20 aya moja Nikawapa a, a, nikawapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu ambaye mwanadamu ataishi kwazo akizitenda unapoangalia mambo ya Walawi nane. aya ya kwa ajili ya heo mtashika sheria zangu na hukumu zangu ambaye mtu akizitunza ataishi kwazo na ndiye bwana Mungu lakini alaaniwe yeye atakaye sikiliza hapa ni ni, ni ni kwa nini ninakasa jambo hili kwa wakristo sana kwa sababu hukumu inaanza kwa wakristo wengine asibaye hawajajua ukweli huu kabla hawajuhumiwa hukumu inaanza kwa wakristo na unajua ya kwamba hata wale wasio wakristo wana sheria hizi kumi na hukumu inaanza kwa hawa wakristo ambao wanaijita kwa Yesu na wanapokataa sheria hizi kumi. Biblia inasema hivi ni, ni, na ni Mungu anasema na alaaniwe kumbukumbu angalia hapa katika kumbukumbu kumbu ya 32 27 aya 26 na alaaniwe asiyoweka imala maneno haya kwa sababu unawekaje utaiwekaje eh, eh, maneno haya bibiria inasema naaniwe asioweka imara maneno haya. Maneno ya gani ya torati? Maneno hii ya torati. Torati ni maamri 10. Anaaniwe asiyoweka imara mambo ya torati hii kwa kuifanya na watu wote wakaambiwa na museme iwe hivyo na wote wakasema amina kwa hivyo hii adgano jipya iliweza kutolewa katika ahadi ambazo ni nzuri kuliko zile za kwanza na hii ni gani ni ni ni ni ahadi ya msamaha wa dhambi. Kwa maana tayari wamevuja agano la kale, Mungu amewasamehe. Mimi na wewe tumevuja agano hili mara mara nyingi. Mungu ametangaza agano jipya lilo na habari nzuri kuliko agano la kale agano eh, eh, eh, ahadi ya kusamehewa dhambi anasema jooni kwangu nyinyi nyote mnaposumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito mimi nami tawapumzisha jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepezi anasema kwa mujibu wa kitabu cha Isaia nane akwamba jioni hasa kama dhambi nyi zenyu ni nyekundu kama damu mimi nitaziosha ziweze kuwa kama zeruji Ambo wa kitabu cha Yohana wa kwanza moja anasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu ye ni mwaminifu tena ni wa haki anatuzamehe kutokana na dhambi zetu na anatuzakaza kutokana na udhalimu wote katika ombi la tunalo liomba Nilio katika kitabu cha Mathayo sita anasema tunapoomba mabenini hivi Baba yetu aliye juu biguni tena nako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimiswe hapa duniani kama huko biguni tupelee tusamehe ndugu na dada zangu anasema tusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyosameheana fana fana kumbe Mungu anataka vile alivyo mwingi wa huruma, vile alivyo mwingi wa kusamehea. Na sisi tusameheane. Anatusamehe nini? Dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana wa kwanza Unaposoma katika eh, katika ile sura ya 4, aya aya anasema ya kwamba dhambi ni uasi. Unapofundia sheria na tunatenda dhambi Nabii anasema hivi kwa ya agano hili la msamaha anasema hivi Hii ndiyo agano nitakaofanya na na na, na na na watu wangu Na niyo ndiyo inaitwa nyumba ya Waisraeli Nyumba ya Israeli ni wale ambaye wanamenyana na Mungu kwa ajili ya kutafuta haki Anasema agano lile nitakao fanya nao ni gani? Ni agano hili katika kitabu cha thirty three 33 34 Bali agano di, hili ndilo nitakalo fanya na nyumba ya Israeli. Asema Bwana baada ya siku zile, ni kwamba nitaweka sheria zangu ndani yao, na kati yao nitaziandika nami nitakuwa mungu wao na watakuwa watu wangu wala hawatafundishana mtu na mwingine ya kis, wakisema ya kwamba mcheni mungu kwa maana watanijua wote ndivyo bwana anavyosema mkubwa hata na mdogo kwa sababu gani nitawasamehe uovu wao wote hii ndio sheria ile ile ambaye ilipokuwa imeandikwa katika zile mbao mbili na ile iliyoandikwa na Mungu na chanda cha Mungu hii ndio sasa itaandikwa ndani ya mawazo ndani ya mioyo na ndipo sasa hutaenda ukiangalia sheria gani ulivunja utaangalia utajua yani kutoka kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba uzinivu ni mbaya ya kwamba kuiba ni vibaya na kitu cha ajabu ni hiki Wakristo wengi hawezi kuwa na miungu mingine Hiyo ni amli ya kwanza Wakristo wengi hawezi kutengeneza sanamu hata wale wanatengeneza hawajui sanamu Maana sanamu yoyote haijalishi kama ni ya mti haijalishi kama ni ya chuma haijalishi kama ni ya bao Sanamu plus sanamu ni sanamu na Mungu anasema usitegeneze sanamu hata usilinganishe na Mungu hata kama ni sanamu ya Yesu usitegeneze hata kama ni sanamu ya mtakatifu naosema mtakatifu usitegeneze anasema usitegeneze sanamu ya kitu chochote usimwabudu Mungu kupitia kwa kitu chochote kile Norway anasema usitegeneze sanamu ya kuchonga ya kitu yake leo hapa duniani, Wala kitu kilio juu Wala wana kitu kilio chini majini, usisi wala kushimikia. Wengine wataniambia muhubiri sisi hata kama tuna hizo, hatusiabudu lakini zinatukumbusha. Mungu anajua hivyo. Na anasema, don't make it. Usitengeneze. Na usipitie kwa kitu chochote kumwabudu Mungu amekupa hata tuende kwake dailet kunyenyekee lakini sio upitie kitu ambaye hata hazizungumzi ambaye hata hazijui ambaye hata hazino hazioni ambaye hata hazisikii mtumishi wa Mungu Daudi anasema wote wanazo vitu aina hivyo watavunana nazo kwa hivyo Mungu anasema usiweze kutengeneza hizo ndipo anasema Wakristo ni wengi sana Awezi kutengeneza sanamu Amli ya tatu inasema usilitaje jina la Mungu bule hii imeanguza Wakristo karibu wote duniani na shetani anafurahia sana anapoona ya kwamba unasema unasema unasema ya kwamba Kelia ya, ya tatu inasema usilitaje jina la Bwana Mungu wako maana Mungu hata msamahi hata ms hesabia hana hatia mtu yote yanalo litaje jina lake buri na we unasema eh hey, watu watu ndio wanacheza wana, wana, wana na kutaja jina la Mungu hakuna watu wanaotaja jina la Mungu buri kama wakristo ni nini hii ninasema unaposimama na kusema Yesu ni bwana na mwokozi wangu nilimpokea Yesu nimemuishia na huku unakanyaga sheria zake hiyo kutaja jina la Mungu. Haijalishi ni ngapi unakanyaga hata kama ni moja. Yakobu moja haya ya kumi inasema, ukishika sheria zote kumi lakini ukavunja moja, sehemu moja hizo kumi umevunja zote. Hiyo ukisema wewe ni mwokovu, unastahiri kuwa nuru. Matendo yako ya kushika sheria za Mungu ionekane watu wamtukuse Mungu hao kwa kushika sheria lakini sheria ni za wale wameokolewa ikiwa umeokolewa sheria ni zako ni kwa nini nasema hivyo kwa sababu hata wana wa Israeli hawakupewa sheria walipokuwa katika utumwa kwa hivyo na wewe unapoendelea kuwa utumwa mtumwa katika dhambi sheria zio zako sheria ni za wale ambao wamekubali ukombolewa kutoka nchi ya Misri ya utumwa wa dhambi na wanapoingia upande ule mwingine wa ukombozi wanakuwa na wow, wa ya abinguni ndipo sheria hizi zilipokuwa zimeandikwa katika sasa pao zinaandikwa na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu na tunaendelea kuhesabiwa haki kupitia kwa haki ya Yesu na hivyo ni kusema tunaendelea kufurahia ukombozi Yani ya Yesu na kwa sababu tumekombolewa sisi ni wa Yesu ni watoto wa Mungu basi hatuwezi kuiba hatuwezi kutengeneza zanamu hatuwezi kuvunja sabato ya Mungu hatuwezi kuishi holela tunaishi kulingana na katiba standard ya binguni ndipo basi roho anapoandika sheria hizi kinapoandikwa ndani ya mioyo yetu ni wazi ya kwamba basi tunakuwa na ile tunda la roho kwa sababu roho ameandika sheria hizi na anakaa ndani yetu basi tunakuwa na tunda la roho kwa kwa mujibu wa kitabu cha garatia, katika Galatia 5 aya 22 mpaka 23 anasema ya kwamba tunda la roho asemi matunda anasema tunda na hii tunda linastahili kuwa na kila mtu anayotarajiwa kwenda biguni tunda taa roho tunda na roho ni gani ni upendo uraha amani uvumilivu utu wema fadhili uaminifu aya tatu anasema upole yesa na juu ya mambo haya hakuna kwa hivyo kwa neema ya Mungu tunaishi tukiwa na tunda hii na tunashika sheria za Mungu na tunapokuwa na roho wa Mungu tunakuwa na tunda la roho bipo kupitia kwa nabii anasema hivi ndani ni ni ni mtumishi wa Mungu Daudi anasema hivi Zaburi 40 ni ya nane Anasema na kuyafanya mapenzi yako e Mungu yangu hiyo furaha yangu na sheria yako imo ndani na moyo wangu ya watu anasema Baba mwenyewe Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani Akasema nini katika hali hii ya kuweza kutunza sheria? Na je alizitunza kwa njia gani? Katika kitabu cha Yohana haya ishirini na tisa Anasema hivi, "Yeye alionipereka yuko pamoja nami, hakuniacha pekee yangu, kwa sababu ninafanya yale yanao Yanaopendeza baba ni gani? Ni usifu ndugu zangu. Tunapomti Mungu hata tuache atakuwa kunasi kama vile alivyokuwa na Yesu. Na watu wengi walimwamini wakamwamini. haya agarazini wanasema, alipokuwa akisema hayo wengi walimwamini Paulo anaendelea kuelezea juu ya imani na sheria katika agano jipya anasema nini Paulo manake anasema vizuri sana anasema hivi tunapo tunapo tunapohesabiwa haki kwa imani tunakuwa na amani na Yesu Kristo Hivi ni kusema tunakuwa na amani na Mungu ndani yake Yesu Kristo. Na ndipo anauliza, "Je, basi kupitia kwa imani hii tunavunja selia?" Anasema, "La, siyo hivyo." Unapoangalia katika Warumi Tano. aya aya ya kwanza, anasema hivyo. Romans 1 basi tukizae sababu haki tunapana na imani tunakuwa na amani na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo na Warumi three verses eh, three verses that one. Je, tuibadilisha sheria kwa imani hiyo? Anasema hasha. Kinyume cha hiyo tunadhibitisha sheria. Warumi nane aya ya 3 maana yale ya siowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa ajili ya mwili. Mungu kwa kumtuma mwanae Yesu Kristo aliweza kutekeleza na kuhukumu dhambi katika mwili wake. Mungu amekuwa akifanya kazi katika siku zote kuona ya kwamba ukombozi umekuwa rais kwako. ukombozi umekuwa roho kwako Na kazi ya Mungu hakuna wakati inapunguzwa ina, ina, ina, ina, ina, ina principles zake. standardi ya Mungu haiwezi kupungua kuja chini. Wewe na mimi ndio turuke tuweze kufikia standard ya Mungu. Na ndipo unaona kijafa kuwa anafanya kazi katika eh, vizazi tofauti tofauti kwa njia tofauti tofauti standard yake ni ile ile hata wakati vile alivyo fanya na kina Ibrahimu vivyo anavyo alivyo fanya na, na kina Hawa Adam vivyo anavyofanya fanya na sisi yeye aliyeweza kutangaza sheria zake pale katika mlima wa Sinai na akazipatiana mkononi mwa Musa yeye ndiye Mungu anaozungumza hata leo na yeye anaonyesha ya kwamba katika misingi ya manabii wote walishika sheria za Mungu na yeye huyo Mungu huyo ndiyo hata leo yuko anasema hivi Sikiliza E Israeli na u, u, nataka usome katika kumbukumbu kumbu ya Torati ita aya ya nne mpaka na tano nasema ehhe wewe Israeli, sikiriza Bwana wetu ni Mungu mmoja. na umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninao kuamuru yatakuwa kwa moyo wako katika kizazi kizazi chako. Na ndipo uweze kuwafundisha hata watoto wako kufundisha wa watoto wa watoto kwa bidii na watu wote walio katika nyumba yako utakapo na unaporudi ni maneno gani ya sheria hizo kumi za Mungu ni kwamba na sheria ya pili ndiyo hii anasema na ukumbuke haya maneno yele zungumzwa na Yesu alipokuwa anaulizwa ni sheria gani iliyo kubwa sana kuliko zingine akasema sheria iliyo kubwa ni ya kwamba umpende Mungu wako kwa moyo wako kwa nguvu lako kwa roho yako na umpende jirani yako kama nafsi yako. Ndipo akasema sasa katika Deuteronomy, "Hiyo ufundishe watoto wako. Utawafundisha gani? Utawafundisha ya kwamba kumpenda Mungu ni unadhihirisha kwa sheria nne." Pili ya kwanza usiwe na miungu mingine ya pili usiwe usitengeneza namu ya kuchonga ya tatu usitaje jina la Mungu bule ya nne ikumbuke sabato ya Bwana uitakaze siku sitatenda kazi zako zote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku hiyo usitende kazi yoyote we mwenyewe wala mwanao wala binti wako wala mjakazi wako mnyama wako akufuga wala mgeni aliyoka katika malango ya kwa nini? kuwa Bwana Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji na vyote vinavyoonekana kwa siku sita. Siku ya saba, akaitenga, akaitakasa, akaibariki, akapumzika. upende jirani yako kama nafsi yako. jirani yako namna gani? Ukitaka ukiwa unapenda unaweza kupenda jirani yako kwa uwezo wa Yesu kwanza ni lazima uwapende wazazi wako na ukiwapenda wazazi wako utawaheshimu Ukipenda jirani yako hautamuua, ukipenda jirani yako hautazini na mke wake ukipenda jirani yako hautaiba ukipenda na jirani yako ukipenda jirani yako hautaweza kumshuhudia uongo hautaweza kutamani mke wa jirani yako nyumba yake ama chochote alicho nacho irani ya hapo. sita hizo na hizo ukivunja silikali za ulimwengu huu taweka takana. Ndipo basi Biblia katika kitabu cha mambo ya Walawi nasema hivi mambo ya Walawi 19 aya ya 10 na Usifanye kizazi wala kuwa na kinyonga. Ana uh, uh, uh, kwa wa, kwa kwa wana wa wana wa, wa watu. Kwa nini? Kwa sababu pende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Mungu anasema mimi ndiye kwa Mungu. Kwa hivyo mwalimu yule wa agano la kale ndio na mwalimu huyu wa agano jipya. Agano la kale lilikuwa namna gani? Lilikuwa ni sheria kumi za Mungu na zilikuwa zimeandikwa katika mbao mbili na Musa akanyunyizia damu ya kondoo zikaweza kuwa ni agano baina ya Waisraeli na Mungu agano jipya nalo liko wapi kitabu cha ja Wahibrania 8 aya kumi anasema ya kwamba na Wahibrania kumi pia ya 15 ya kwamba Haya jipya Jipia nitakano lifanya na wana wa Israeli na pia katika kitabu hicho cha kitabu hicho cha Yeremia ya kwamba nitaandika sheria zangu katika mioyo ya wanadamu katika mawazo na katika akili za wanadamu na na mtu na mwingine maana sheria iko ndani yako unajua huwezi uki, ukiwa na miungu mingine unamwasi Mungu Ukitengeneza sanamu unamuasi Mungu. Ukitaja jina lake hovyo ovyo unamuasi. Ukivunja sabato unamuasi Mungu. Na hakuna mtu duniani atakao kuuliza ukivunja hizo sheria nne Lakini kumbuka Mungu atakuuliza Elia sita kutoka ya tano mpaka ya kumi Ukivunja hizo Hata hata dunia hii, serikali za dunia hii zatakuauliza. Mwalimu wa Agano la Kale ndiyo mwalimu wa Agano Jipya. yake ni sawa na sheria sawa. Na ndipo inaona ya kwamba haibadiliki kwa njia yote. Na ndipo unaona ya kwamba katika ya kobo One aya saba kila kutoa kuliko kwema na kila kitu leo hapo kilichokabili kutoka juu kushuka kwa baba kwa baba wa mianga wakati hakuna kubadilika wala hakuna kivuli cha ja kujuta hakuna kivuli cha ja kugeuka geuka Mungu habadiliki ndivyo unaona anasema ni alfa na omega habadiliki na kama habadiliki tabia yake haibadiliki na hivyo mpaka leo agano lake mpya analifanya kwa wale wote wanaoenda biguruni anaandika sheria zake ndani ya mioyo ya wanadamu na hakuna kuambiwa ama kufundishwa na mwingine Unajua wizi ni mbaya. Unajua sheria moja mpaka ya 4. Hiyo inakuhusu wewe na Mungu wako. Sheria ya sita mpaka ya kumi, inahusu wewe na jirani yako. Na hizo ndizo sheria mbili ambazo Yesu aliziunganisha ya kwamba kumpenda Mungu Mungu kwa moyo wako na kwa nguvu zako na kwa roho yako na kupenda jirani yako. Hiyo ndio anasema itu, ameatia wanadamu sasa ni sheria mbili upendo wa kutenda Mungu. PaKristo wanasema upendo wa kusema tu kutaja upendo. Ni lazima imani iendelee kuonekana kwa matendo. Ibrahimu aliamini na alipoamini Biblia inasema alipenda alimpeleka Isaaka katika mlima na akainua is amtoa hivyo akatajwa hapo wewe na mimi tunapomwamini Yesu tunajua alikufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu na tunajua kitendo alichokitenda kinatusaidia na kinatupatia tumaini lenye mibaraka lakini na si tutoe mili yetu iwe kafara nayo na inaoweza kutolewa kwa Mungu ikiwa dhabihu iliyokubali na tunapotoa mili yetu Nikuiambia mawazo yetu na akili zetu ni lazima tuenende kulingana na njia za Mungu maana kitabu cha ja Meznali mbili anasema hivi kunao njia inaonekana machoni mwa mwanadamu kana kwamba ndiyo njia iliyonyoka lakini mwisho wake ni milango ya kuzimu wengi wanaamini ya kwamba tunapopata neema ya Mungu kwa mujibu wa kitabu kile cha, cha ya tunane anasema ya kwamba tunapokolewa kwa neema ndiyo tuna ok kolewa kwa neema na tunapookolewa kwa neema ni kipao tumepewa ambaye hatustahili na tunapookolewa basi tunapoingizwa katika zizi la Mungu hatuwezi kwenda kuvunja ukuta tena kutoka nje tukitoka nje shetani ni mbwa mwitu analia shetani ni kama simba nao huruma tukivunja ukuta twende nje mtamkuta na tutakuwa walele tumekuja kwa hivyo elimia ya Mungu ni uwa unaozungukia watu wa Mungu na unapovunja moja ni kusema unatoka nje na utakuta adui ay atakuangamiza hebu Mungu atusaidie tunapomdugu ndani ya Yesu kae ni ndani yangu na neno langu lipe ndani yake na lolote lilo ndani hitaji rohi huko ndani kuniambie naye ukitoka nje utakuta yetani simba anao niombi langu ya kwao bwana nisaidie ni nidumu ndani ya Yesu milele zote ili neno hili litakapokuwa likitoka kwenda binguni likirudi kwao mimi na mimi niweze kuwa wa huko na niweze kutimiza neno linapotemwa na Paulo katika kitabu wa tatu ishirini ana mwenyeji wetu humo hapa duniani Bali huko huko biguni na huko ndio tunamtangjia huyu mwenye sheria hizi huyu aliozitangaza kumbuka ya kwamba sheria hizi zilitangazwa na Yesu pale Msalamani yeye ndiye alioziandika yeye ndiye aliyopatia Musa Musa baada ya kuzivunja yeye akamwagiza lete mau mbili akaandika tena ye ndiye aliyekuja duniani tena akazitunza naye ndiye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako na kwa ajili ya dhambi zangu na Mungu akamvufua na yeye akapaa biguni na anafanya hukumu huko biguni guni na zinafanywa na sheria hizi kombi za Mungu na unapomweka Yesu kuwa ad. Anasimama mbele ya baba anasema huyu amedumu ndani yangu na mimi nilitunza sheria hii. Na yeye tangu alipoingia akafoka. Lakini ukienda kuvunja sheria ni sawa na kuvunja ukuta. Na unapovunja ukuta adui Mungu atusaidie tudumu ndani ya Yesu leo aka. Hey. Ikiwa hilo ndilo lako msikilizaji wangu. Ninge omba kwa unyenyekevu. Uombe. Oye, uombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Wewe ulioumba mbingu na nchi na bahari na chemi, chemi sada wetu unaweza kutoka wapi yakapo upu Tushike mkono maana sisi tukikushika tutakuachilia kuongoze ana we ni kiongozi msikilizaji wetu amba wamesikiliza neno hili na kuomba kwa njia ya roho wako weze kufanua zaidi kwa undani na kwa ulefu wake ili waweze kujua agano elia za Mungu ndizo zitazo kuwa agano la kale na sheria za Mungu ndizo agano jipya kwa watu wanawe na Mungu wetu na kuomba usiandike ndani yetu tupende tafu ili zinapokaa ndani yetu na sisi tunapodumu ndani yako na tuezesha atukokolea kwa hizo. lakini kwa sababu umetuokoa kwa damu yako basi unakupigia. Saidiwa wasikilizaji wetu na stand kwa ajili ya radio hii ya Baguzi Group Radio inchi imewezesha na umeiwezesha kupitia kwa radio hii kupeleka ujumbe huu ambayo unahitajika sana yaani Mungu wetu. Bali radio hii bali hata msili na wasi wanaofika safi ubariki wasikilizaji wetu kama hali wanaposikiliza wanapopia kwa hali ya mali na kuendelea kunami radio hii mungu wetu wa shaidi pekepo moyo yenu ziako ifanyike na tunaomba ya kwa, mbanyike, ya kwa, kwa yesu ibariki unpendwa naamini uko umebarikiwa na, na makala ya siku ya leo ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060 hadi hapo wakati mwingine majinangu ni Renotili na neno